след иронично казано луксозният разговор за топла вода. Минаваме на водната криза, защото има хора, които не просто нямат топла вода, но не могат и да стоплят вода, защото вода няма. Нови над 100 хиляди души са без вода в последния месец. Общия брой хора с ограничен достъп до вода за питейно битови нужди премина а, четвърт милион. Това стана ясно на извънредното заседание на Парламентарната комисия по околна среда, свикано от председателката на Народното събрание, след като глас на Делян Паевски превзе медийното пространство и заглуши други такива, включително и с искане за свикване на Консултативен съвет за национална сигурност, защото водна криза а, води и към това. Двама министри на самото извънредно заседание, силен медиен интерес, три проекто решения, Извънредно заседание на постоянната комисия след 7 месеца работа на време на такава заводната криза и две различни стратегии от страна на опозицията. Ще представим сега преди всички. Започваме с а, парламентарната група на Възраждане, които избраха стратегията на бойкот на това извънредно заседание, което беше вчера. Добър ден на Агил Славчев. Добър ден. Член на Комисията по околна среда и водите и депутат от Възраждане. Вие лично... Господин... И, член, и член на Комисията по безводия, която трябва повече от О, 6 Унази, 7 комисия. Точно като участник в временната комисия, а, на която многократно се позоваваха вчера по време на заседанието, не съжалявате ли, че ви нямаше там? Не, ще ви кажа защо. Тази комисия по безводия, която беше сфорбирана в началото на този парламент, а, заседава 6 месеца. Изслушвани са стотици хора, които са експерти в областта, министри, учреждения, всички хора, всъщност, които отговарят за безводието и за водоснабдяването в България. Докладът от тази комисия беше готов на 3 юли, когато и беше последния ден на, на заседаването на тази комисия и ние излезнахме с доклад, който гласувахме на последното заседание. И всъщност той трябваше да влезе до 31 юли, трябваше да влезе в Народно събрание, в зала, за да бъде гласувано. Председателката Киселова, заедно с председателя на комисията, който сега е председател на Комисията по екология, не го внесоха в залата да бъде гласуван. И на целият този фон, при положение, че 6 месеца ние сме работили и слушали сме всички експерти, и изведнъж се появява корпулентният политик Делян Певски и дава решението отново да се краде по начина по който се е крал последните 15 години, да не казвам и повече, е абсурден. Ние няма да ставаме а... В мисъл, няма да ставаме жертва на, на, на Певски неговите идеи. Е, това не знаем. Може да се краде по различен начин, нали така? Вижте, последните че... 15 години са едни и същи хора, които управляват държавата. Това са ГЕРБ, това са ДПС, без значение Певски, без Певски, това са БСП, а, там са и ППДБ, които всъщност вчера, ако не бяха отишли, нямаше да има кворо на тази комисия. А, тези хора в момента ще правят борт и ще взимат пари и инхаус процедури, ще правят а, каквото се сетите, само и само уж да оправят проблема. Този проблем го създадаха изкуствено, защото ние още от миналата година даваме конкретни мерки, какво трябва да се направят. В България има малко хидроинженери, които са останали. В Луаса Гъс имаше една кръгла маса, на която присъстваха част от депутатите от други партии, където се дадаха доста добри насоки и идеи. Още миналата година Хората казаха, че какво предстои и никой нищо не направи. Чакайте малко, казвате, че водната криза е създавана изкуствено, това го четем и в прес-съобщението ви. Това не е ли твърде силно твърдение? Готови ли сте да носите отговорно за едно такова твърдение? Напълно отговорно за това търдвение. Ще ви кажа и защо. Някой а, изпива в, водата, в, за в плев... да няма плев... за хората ли? В Плевен ли? Ли? специално и не само в Плевен, и в Шумен и където сетите. А, Проблема с безводието и липсата на вода и, и, и компрометиране водопровод, всъщност не е проблем от вчера. Той е проблем от миналата година, той е проблем от по-миналата година и така нататък. И всички знаят за това нещо. И за това е безхаберие. Просто едни министерства безхаберстват и всъщност а, целта, вижте, целта е ясна и просна. Искат да крадат пари няма друга лойка. При положение, че 6 месеца, 22 ма народни а, представители са създавали в комисии, слушали са всички възможни органи, които съществуват, сдружения, експерти, накрая са съставили доклад, който трябваше да влезе да бъде а, прият от Народното събрание, от а, залата, за да може да залегне като а, план за действие на Министерството на, на Министерски съвет. И изведнъж той не влиза. И затова е виновна Киселова, затова е виновен Борисов, затова е виновен Певски, затова са които управляват в момента държавата. И затова казвам, че проблема е изкуствено създаден. Сега бързо даваме някакво решение. Ще се прави някакъв изкуствен орган, много на ще взима пари от а, Банката за развитие на бързи процедури на и поръчки, само и само да се оправи проблема. Това, това... са да, вашите опасения, но също времено с това ние виждаме, че племен бетства без вода. Има вероятност да се обяви и бедствено положение още тази седмица, и там също създават спешни комисии на общинско ниво. Казвате ли, че няма нужда от спешни действия сега? Защото бойкота е празен ход. Нямаше ви и какво от това. Така, спешни мерки трябва да има. Трябваше да има още миналата година и да се започне стратегически. Сега са спешните мерки, които ще започнат в най-добрия случай след месец, когато вече ще се поправи положението с водоподаването лека по лека. Това спешни мерки ли са? Защо не ги взехме? Значи спешни мерки са да вземем нещо предварително, а не превентивно да действаме, а не да действаме след, както казват старите хора след държка чулка, нали? а, Е ситуацията в момента. Така че ние не бойкотираме. Просто няма да ставаме а, патерица на, на Пеевски и на неговите казионни партии. Имайте преди, че от цялата работа, между другото, само така, да, това е мой анализ, има една, една новина. И новината е, че а, Бойко Борисов губи герб, защото изведнъж Пески дава идея. Прокламирай в, в медиите, както и вие казахте в момента, изведнъж депутатите на, на, на Бойко Борисов от ГЕРБ гласуват предложението на ПЕСК. Това означава, че а, Бойко Борисов вече губи ГЕРБ. Там има сериозно вече а, така, пукнатина в ГЕРБ. В така смятате вие. наричате е това и ефтин политически пиар в а, а, вашето прес съобщение? А, но пока се запитах, не си ли правите и вие политически пиар, за да използвате ето тази възможност да се разграничите от Делян Певски. Възраждане да се разграничи от Делян Певски, защото ние сме виждали и други гласувания на възраждане във времето, а, които на практика са подкрепяли предложения, които са идвали по линия на Делян Певски и подкрепени от Герб. закона за обществените поръчки, да кажем. А, това, което мога да ви кажа аз със сигурност, е, че в. А последният месец. Ние от Възраждане сме всеки ден на по села и градове и общини. Срещаме се с управителите на вик Населените места, които са без вода или частично без вода, са над 500, почти 600 по наши данни. И другото, което искам да ви кажа, е, че ние изготвихме а, проект на решение за вода недоверие на правителството, именно за безводието. И ППДБ бе отказаха да го подпишат. с пет подписа не, не ни достигнаха, за да можем да го внесем в Събрание седмицата преди края на предишната сесия. Така че изключително сме подготвени по темата за безводие. Мога да ви изнасяме доклади на тази и, и презентация. Ако искате, с часове мога да ви говоря аз и, и моите съратници. Така че изключително добре познаваме проблема. И пак да ви казвам, безхаберия. И това безхаберие, което е създадено за мен е умишлено, за да може сега в момента, ако си спомните на времето, имаше на Министерство на бедствия и аварии, което се управляваше от ДПС и където, знаете, изтеха едни много-много пари, после имаше доста приказки по темата. В момента се създава нещо подобно, с подкрепата, разбира се, на Банката на развитието. Имате така, предвид националния борщ, ще говорим за това и напред. Във времето Ангел Славчев, депутат от Възраждане, който вчера бойкотира извънредното заседание заедно с парламентарната група на Възраждане и членовете да. на Комисията по околна среда и води.